Правило 6. Не шукайте безпеки в натовпі. Якщо ви хочете знайти найкращих жокеїв у світі, зайдіть у бар на будь-якому іподромі. У цьому барі ви знайдете чоловіка, який справді розуміє тактику перегонів. Уміє оцінювати відстань між двома тваринами, які біжать зі швидкістю 65 км на годину. Може передбачити, як тварина відреагує на команди наїзника У нього 30 з гаком кілограмів зайвої маси, щоби брати участь у перегонах Він ніколи не сідав навіть на шкільного поні Ви жартуєте? Від них можна будь-чого чекати Не кажучи вже про тренування на біговому коні о 6 ранку в Лембурні чи Нью Маркеті Йому не до душі ранні підйоми і ризик падіння. Він п'є третій келих пива за день о третій пополудні і спостерігає за перегонами по телевізору, бо на дворі холодно і збирається на дощ. Він не працював роками над своїми навичками їзди, тактикою перегонів, масою і формою. Він не дотримувався принципів протягом багатьох років, щоб у відповідальний день йому довірили сісти на фаворита. Але якщо наш експерт вважатиме, що Жокей, який виконав усю цю роботу, припустився помилки? З погляду телеглядача, який, як я дізнався, кардинально відрізняється від погляду Жокея. Він прийде в загорожу для розсідлання коней – і скаже йому, що саме той зробив неправильно. Тим часом у прес-румі оплачувані майстри слова творять або руйнують кар'єри своїми оцінками перебігу перегонів. Мало хто з них колись їздив верхи. Ще менше брало участь у перегонах. І таких журналістів завжди варто читати. Де на метафоричному іподромі ви хочете прожити своє життя, мій друже? У барі? У пресрумі? Чи на біговій доріжці? Безперечно! Ваші герої хай би хто це був! Хоч Мандела, хоч ваша мати! Є ними через те, що вони були на біговій доріжці! Вони налаштували свій компас на гідну мету і намагалися втілити її в життя. Що не казали б скептики в барах чи на сторінках газет? Не те, щоб вони ігнорували поради інших. Вони знали, що не можна бути зарозумілими, адже на карту поставлено дуже багато. Але вони ухвалювали власні рішення, дотримувалися своїх ідеалів і не боялися мріяти про те, що їм це вдасться. Люди, якими ми захоплюємося, все життя уникали спокуси затриматися на трибунах. Вони всі воліли бути на біговій доріжці. Вони знали, що їм потрібно вийти туди, щоб написати історію на свій розсуд. Поки інші спостерігали і висловлювали судження, наші герої звикли бути на видноті, їдучи повз трибуни на старт у день змагань. На трибунах багато людей і камер. На біговій доріжці ніде сховатися від осуду. Виїжджаючи зі стартових кабінок, вони думають про ідеальний баланс і про правильне положення для свого коня, а не про небезпеку, в якій несподівано опинилися Там усе відбувається швидко Рішення треба ухвалювати, блискавично. Але жокеї зосереджуються на підтриманні розміреного дихання вони намагаються виконати все, що планували, під потужним тиском змагань. Вони виїжджають на фінішну пряму і бачать перед собою трибуни та фініш. Їх зустрічають вигуки коментатора, поки вони опускаються в сідлі і починають працювати над останнім ривком. У ряду залишається троє чи четверо коней. Учасники їдуть ніздряв-ніздрю, жокеї брязкають з на швидкості майже 65 км на годину, коні проштовхуються вперед. Проміжки то з'являються, то зникають. І увесь цей час фінішна лінія наближається. Час збігає. Їх зустрічає стіна звуку, гул натовпу. І відразу ж зникає. Вона залишається далеко позаду, коли вони заспокоюють коней і переводять їх у спокійний кентер. Відтак – урись. Після цього вони розвертаються і йдуть із бігової доріжки. Вони раді? Окрилені. Роки сумлінної праці нарешті принесли їм нагороди? Або розчаровані? Відчуваючи, що підвели свою чудову групу підтримки, втратили момент, який зараз здається безпрограшним. Поспішне рішення в перебігу змагання, яке могло виявитися хибним. Перегляд відео. Аналіз. Повільне відновлення. Обіцянка зробити висновки і виправити помилки. Наші друзі на теплих трибунах мало знають про цей процес, але вони швидко винесуть свій вердикт, якщо програють кілька фунтів стерлінгів. Усі наші герої були на біговій доріжці і забезпечували результат. Не можна написати свою історію або приборкати свого тигра з трибун. Можливо, для вас це давно відомо. Ви вже докладали максимум зусиль, були на видноті протягом багатьох років, і вам добре знайоме це відчуття. Вас критикували, і ви витримували насмішки. Можливо, ви вже пройшли цей етап, і ваші критики забрали свої слова назад. Але це може бути і не про вас. Можливо, ви, як і більшість людей, волієте бути в натовпі на трибунах, спостерігати за пригодами інших, судити їхню роботу, дивитися, як вони пишуть історію свого життя, забезпечують результат. Правило 6. Не шукайте безпеки в натовпі. ЗМІ стверджують протилежне. Наші рідні часто стверджують протилежне. Школи майже завжди стверджують протилежне, і коли навчають нас, і коли дають поради щодо великої пригоди, яка чекає на нас у майбутньому. Часто ми самі переконуємо себе у протилежному. Це набагато приємніше, ніж долати свій страх і виходити на бігову доріжку, де вас бачитимуть усі. «Чому ж тоді?» Якщо навіть дитині зрозуміло, що справжні пригоди неможливо пережити, бігаючи стадом, ми прагнемо лишатися в натовпі. Робити це нам наказує тигр. Дозвольте зробити важливе уточнення. Жоден аспект приборкання тигрів не вимагає від вас іти проти натовпу просто так. Справа не в бунтарстві і не невигноруванні хороших рішень, які вже ухвалені до нас і які ми можемо етично позичити чи вдосконалити. Правило 6 не вимагає від вас зухвало відкидати поради або рекомендації людей, до яких краще дослухатися. Правило 6 закликає вас не боятися встати і узяти на себе відповідальність у потрібний момент. Навіть якщо це означає, що про вас говоритимуть на трибунах, хай би чим були ці трибуни насправді у вашому світі. Правило 6 закликає вас не боятися, що вас засудять, вважатимуть нерозумними чи самовпевненими, коли настане час зробити крок, ухвалити рішення, забезпечити результат. На біговій доріжці потрібно відповідати за свої слова. Там не можна ховатися або виправдовуватися. Якщо ви помітили себе на трибунах? Якщо ви помітили, що засуджуєте інших, подумки або в голос – зупиніться. Чи не поводитеся ви як трибунний жокей? Безперечно, це весело. Безперечно, це поширює негатив і страх у наших суспільствах. Безперечно, це уповільнює інновації та пригнічує молодь. Але насамперед це приносить нам задоволення. Викликає заспокійливе відчуття належності до групи. Групи, яка знає краще. Найімовірніше, жоден член цієї групи не був на біговій доріжці. Коли я почав знайомитися з професійними спортсменами, то зауважив, як рідко вони критикують із трибун. Як їх вражають і тішать досягнення в будь-якій сфері. Мабуть, тому що вони знають ціну цим досягненням. Які вони щедрі на вітання? Як вони співчувають людині, яка ухвалила неправильне рішення, тому що знають, що помилки, зроблені з найкращими намірами, викликають самокритику та біль. Професійним спортсменам властива скромність, яка не дає їм засуджувати інших. Мабуть, це пояснюється усвідомленням того, як легко людина може осоромитися в будь-який момент, коли вона випробовує свої сили. Виходить далеко за межі своєї зони комфорту на публічному майданчику. Тому кожен приборкувач тигрів має помічати, коли він затримується на трибуні, щоб разом із іншими спростити собі життя. Перебування на трибуні – Безпомильна ознака того, що ви не на біговій доріжці. Важко бути у двох місцях одночасно. Щоб дізнатися більше про хвилювання під час виходу на бігову доріжку і про те, як повернути собі контроль над своєю історією, зайдіть на сайт temintigers.com і перегляньте фільм «Короткий шлях для найкращого огляду». Трибунний жокей на робочому місці У 21 столітті трибунний жокей на робочому місці найнебезпечніший, ніж будь-коли. Він завдає шкоди не лише собі, а й команді і негативно впливає на успіх організації. Зміни все одно відбуваються. Трибунний жокей лише сповільнює розвиток своєї організації. Таким чином він ставить під загрозу не лише своє майбутнє, а й майбутнє своїх колег. Ми всі часом опиняємося на трибуні. Тож варто пам'ятати про наслідки цього, коли нам захочеться долучитися до супроводу короля Циніка, який збирається біля кавового автомата або в барі після роботи. Трибунний жокей і... Безпечні інновації Інновації вимагають хоробрості від особи чи команди, які пропонують неординарні ідеї, а також від організації, яка втілює ці ідеї в життя у своїх внутрішніх процесах або в зовнішньому продукті. Це вимагає дуже крихкої системи довіри, яку трибунний жокей може зруйнувати одним підняттям брови. Під час роботи зі старшою командою над темою інновацій легко помітити трибунного жакея. Коли розмова починає виводити кожного члена команди на бігову доріжку, він напружується, вертиться і відчайдушно шукає шлях до глядацької зони. Звичайно, не вся команда це помічає. Але цей страх заразний. Відмінність між цією настороженістю і справжньою, важливою критикою полягає у щирості людини. Чесні критики перебувають на біговій доріжці, а не на трибуні. Команда трибунних жокеїв нагадує корабель, який пливе, стоячи на якорі. Або гоночний автомобіль, який намагається прискоритися з відкритим гальмівним парашутом. Інновація за визначенням вимагає виходу з натовпу. Вона вимагає ставити під сумнів особисті, командні та організаційні правила. Колективну корпоративну інструкцію, з якою ми стикалися у правилі 2. Але наш трибунний жокей зберігає певність. Така певність недоступна в інноваціях. Що ж станеться? Є три варіанти. Команда може переконати трибунного жокея обережно вмочити ноги в море змін. Часто такі експерименти є для нього лячними і напрочуд важкими. І вони можуть призвести до дуже емоційних реакцій. Команда може відмовитися від трибунного жокея і рухатися самостійно. Це трапляється дуже рідко, тому що команди, зазвичай, не розуміють важливості того, що відбувається у контексті довгострокових перспектив. Останній і найпривабливіший варіант – тримати всіх тигрів під контролем. Це відбувається, коли команда заходить у глухий кут та обирає анемічну інновацію – спущену згори. Проте знайдеться той, хто не побоїться покинути безпеку гурту і позмагатися за перемогу. Десь зароджується конкуренція, яка дасть змогу написати історію цієї команди. Аналізуючи великі інноваційні компанії, можна помітити, що всі вони не боялися покинути трибуни і вийти на бігову доріжку – попри осуд і загально прийняті уявлення. У деяких давнішніх прикладах, як-от First Direct Bank, команда розташовувалася в новому місці, аби зменшити вплив колег під час організації роботи нового банку. Те саме відбувається зараз, теж у фінансах, Із з мобільним оператором o 2 І ви можете почитати про досвід директора-розпорядника компанії Джеймса Леброка в його розповіді сторінка 279. Обидві ці команди отримали широкі повноваження і мінімальний контроль з боку штаб-квартир. Вони могли розвивати кардинальні ідеї, створювати радикальні цінності і використовувати радикальний підхід до обслуговування клієнтів. Результат виявився неймовірним і спонукав багатьох брати з компанії приклад. Але чи помітили ви, що спочатку вони позбавилися трибуни навколо команди? І це дало їм змогу позбавитися трибуни в банківській сфері? Інші компанії, які здійснили дуже інноваційні кроки і не намагалися сховатися в натовпі. Джет. Google, Amazon, Apple, John Lewis Group, Ryanair, Innocent Drinks, Virgin Group, Toyota, SwiftCover.com, Dell Computers та DirectLine. Подумайте про ваш улюблений видатний бренд. Як, на вашу думку, почувалися ці інноватори, коли наважилися вийти з натовпу? Коли вони ще зовсім не були впевнені в результаті, яким зараз захоплюєтесь? Коли йдеться про компанію чи корпорацію, дуже важливо пам'ятати, що це не безликі структури. Чоловіки і жінки, які мали своїх тигрів, ухвалювали рішення, переконували інших, а потім, і це важливо, втілювали свій план. Вони добре знали, що таке гарчання тигра. Ви є частиною такої групи чоловіків і жінок. Незалежно від того, старший ви працівник чи молодший. Ви істотно впливаєте на майбутнє цієї групи. Трибунний жокей і безпечна візія, цінності і брендинг. Безликість більшості візій та цінностей заважає їм вийти на бігову доріжку. По всьому світу у вихідні люди демонструють бажання бути частиною племені. Ми це обожнюємо. Ми вдягаємо футбольні шарфи, бейсболки й футболки та разом із рештою вболівальників підганяємо нашу команду вперед. Ігнорування цієї людської риси і небажання працювати з нею – одна з найбільших трагедій старої корпоративної моделі. Це не лише уповільнює зростання організації, а й, що набагато важливіше, позбавляє людей одного з головних інструментів для знаходження сенсу і мети в їхній роботі. Безмістовна візія і безликі цінності – Визначені самовільно радою директорів і спущені вниз ланцюгом не сприятимуть лояльності працівників. Як правило 6 допомагає боротися з цим? Воно дає змогу членам організації розробляти продукти і пропонувати послуги, які вони справді хочуть реалізувати на ринку. Коли рада директорів побоюється відійти від протоптаних доріжок у внутрішньому лідерстві та ринкових продуктах. Без ликої візії уникнути неможливо, оскільки вона банальна і часто беззмістовна. Продукти і послуги, які пропонуватиме організація, теж будуть такими. Якби лідери корпорацій наважилися покинути трибуни і вийти на бігову доріжку, Відійти від заїжджених фраз та процесів, притаманих більшості візій і цінностей, ступити на свіжий сніг. Ну звідки мені знати, що сталося б у вашій організації? Але, можливо, ви знаєте. Чи варто заради цього вийти на бігову доріжку і поспілкуватися з певною людиною сьогодні? Чи гарчить зараз тигр? Чи впише він речення у вашу історію? Ваші рішення. Ваші дії. Ваш результат. Вихід із трибун. Під час навчання методу приборкання тигрів настає момент, коли клієнт вирішує, що він досягнув ясності. Він прагне вийти на бігову доріжку, можливо, вперше в житті. Це дуже емоційний момент для коуча і для клієнта. Ти виявлено і приборкано. І він ніколи більше не зможе гарчати так голосно. Коли ви побачите навколишній світ та інструкцію, яку вам нав'язує суспільство збоку, а не зсередини, ви зможете вийти на бігову доріжку та подивитися звідти на глядачів. Ті, хто знаходиться на біговій доріжці, часом почуваються самотніми. Публічність зумовлює самокритику. Але якщо ви вирішите вийти з натовпу, то зустрінете інших приборкувачів тигрів. Ви доєднаєтеся до нового гурту. У вас з'являться нові помічники та прибічники. Це ті люди, які приймуть ваш дзвінок пізно ввечері, коли вам буде важко, тому що вони теж не раз обпікалися. Ви писатимете свою історію. Правило 6 – останнє правило лідерства. Правило 6 – останнє правило лідерства. Це пов'язано з тим, що воно найважче із трьох. Це великий крок до самостійності. Якщо ви хочете писати свою історію, жити своїм життям, надихати і впливати на інших, бути прикладом для наслідування, потрібно встати зі свого стільця, відставити пластиковий стаканчик із пивом і ходдох, та вийти на бігову доріжку. Перестрибніть через огорожу, і ви відчуєте ПРУЖНИЙ ДЕРЕН ПІД НОГАМИ Гарчання тигра супроводжуватиме кожен ваш крок. Але перемігши його і залишаючись самими собою, ви відчуєте полегкість і свободу. І це дійсно чудова нагорода. Героїчна нагорода за героїчний вчинок. А ще ви відчуватимете радість, коли зробите все правильно. Коли ви знатимете, що ухвалили рішення, поставили на карту свою репутацію, переймалися через це і не спали ночами. І досягли мети. Ви перемогли. Аспекти правила 6, від яких тигр хоче відвернути вашу увагу. Правило 6: не шукайте безпеки в натовпі. Найкращих жокеїв у світі можна знайти на іподромі, у барі чи в прес-румі. Звідки на вашому метафоричному іподромі ви хочете писати свою історію? Всі ваші герої були на біговій доріжці. Намагалися робити те, що для них важливо. Ігнорували в'їдливі зауваження глядачів. Добре подумайте і скажіть, чи погоджуєтеся ви з цим? Трибунний жокей на робочому місці стримує інновації, прогрес і зміни. Безликі візії і цінності трибунних жокеїв спустошені згори у вигляді плакатів на стінах. Заважають компанії взаємодіяти з працівниками і писати власну чудову історію. Для того, щоб писати свою історію, потрібно бути на біговій доріжці, на видноті. Тигр гарчатиме і вам знадобиться хоробрість. Нагорода за це буде великою. Приклад 6. Ізабел Райдер «Фактично моя історія починається у два кроки. Коли мене взяли під опіку. Після цього я змінила кілька дитячих притулків, поки мені в 11-річному віці не взяла на виховання дуже хороша сім'я. Я прожила в ній до 15 років. А потім повернулася до своєї мами. Це мало катастрофічний вплив на мою освіту». У 18 років я вступила в армію, склавши іспит із трьох предметів. Після цього я працювала на різних посадах, зокрема в приватній оборонній компанії та відомій кондитерській компанії. Щодо особистого життя, то я вийшла заміж і народила доньку. Завдяки їй я змогла зрозуміти і налагодити взаємини між матір'ю і донькою яких, мабуть, мені не вистачало. З вересня 2002 року до лютого 2004 року я здобувала кваліфікацію HNC і отримала відзнаки за більшість завдань. Я працювала на повну ставку. Мені подобалася моя робота і моє життя. Я завжди прагнула отримати диплом, щоб покращити свої кар'єрні перспективи і довести щось собі. Мені довелося покинути навчання внаслідок драматичних подій. У березні 2004 року моїй мамі діагностували невиліковну хворобу, а мій чоловік розірвав шлюб. Усе це сталося протягом 48 годин. Я продовжувала працювати на повну ставку, сама піклувалася про доньку, і намагалася владнати всі непорозуміння з моєю мамою за той час, який у неї залишився. Той рік був особливо важким, тому що я хотіла звернутися до неї по підтримку стосовно мого шлюбу, а до чоловіка стосовно неї. Але, звичайно ж, я розуміла, що не можу звернутися до жодного з них. Я досі дуже сумую за мамою. У ту ніч, коли вона померла, моя братова, за її вказівкою, дала мені фотографію, на якій вона отримувала диплом у 56 років. Я переїхала з донькою у власний дім, а в березні 2006 року мене скоротили. Здається, всі доленосні зміни, які можна було собі уявити, відбулися протягом двох років. Проте в серпні попереднього року мій роботодавець проводив семінар із розвитку кар'єри, і я задумалася про те, щоб повернутися до навчання. Спочатку я гадала, що втратила можливість здобути освіту, але зрештою зрозуміла, що сама відмовилася від цього. Я поїхала на відпочинок в Австралію до своїх прийомних батьків, і після повернення вирішила вступити на магістерську програму з розвитку персоналу, використавши вихідну допомогу. Я влаштувалася на півставки з фіксованим терміном, аби зводити кінці з кінцями. У наступні два роки була низка тимчасових робіт, емоційних та інтелектуальних викликів але приборкання тигрів з'явилося в моєму житті наприкінці магістерської програми. Я завжди страждала від сумнівів і невпевненості. Мабуть, психологи пояснили б це браком батьківської підтримки і заохочення в перші роки життя. Я намагалася завершити дисертацію. Ніколи досі не робила нічого подібного – не кажучи вже про такий рівень і масштаб. Мені було страшно. Я почувалася некомпетентною і переконувала себе, що взяла на себе забагато. Звісно, ніхто не звинувачувати мене, якщо я не дійду до кінця. Я шукала виправдання для того, щоб покинути програму або відкласти захист дисертації на рік попри підтримку і заохочення менеджера програми і моїх близьких друзів. Але що вони знали? Звісно, я не отримаю диплом. Я не склала іспити другого рівня і не мала завершеної освіти. Кого я намагаюся обманути? На місцевій конференції з профорієнтації я послухала виступ Джима Ловлеса про приборкання тигрів. Проголоси, які нашіптували мені, що в мене не вийде. Отже, я, приречена на поразку, переоцінила свої можливості. Особливо мене вразили слова про те, що Гранд Нешанал не змінює дату змагань через одного жокея, який почувається неготовим. Суворо. Готуйтеся і налаштовуйтесь, або втратьте свою нагоду. Можливо, ви не переможете. Але принаймні візьмете участь і зможете пишатися тим, що ваші зусилля не були марними. Увесь час, поки я навчалася, фотографія мами висіла на стіні за моєю спиною. Я вірю, що вона попросила передати мені цю фотографію не просто так. Вона у такий спосіб намагалася сказати мені, що я повинна вчитися далі. Тож я позбулася цих тигрів. Оскільки моя дисертація мала два дедлайни, закінчення навчального року і дата складання, я зосередилася. Вирішила, що нічого не втрачу, якщо спробую, і втрачу все, кошти, самоповагу і гордість, якщо здамся. Зрештою, я робила це заради трьох людей моєї мами, моєї доньки і самої себе. Нещодавно я обійняла нову штатну посаду вищого рівня із вищою зарплатнею. І моє життя стрімко розвивається. Я рухаюся в обраному напрямі. Озираючись на минуле, я розумію. Що я – боєць і переможець. Я завжди мала справу з тиграми, просто не знала, як вони називаються. Крім того, я вірю в долю. Виступ Джима про приборкання тигрів був для мене невипадковим. Він допоміг мені розвернутися на 180 градусів і перестати жаліти себе. Я отримала диплом у грудні 2008 року і знаю, що мама дивилася на мене.